aj ne, pa da nešto nije već ili samo je da jel dozvolio jel započeo da stvar preporučena uči Jasmin na samak. Znači, neko kada će ono vidi da mu je kraj ili nešto. Tako sunce suno radi se slabo to. A ali on se radi od tog medeta Hadis koji koji znači to slab. Što na gimnaziji drugi. Veš slab se ređam. E kažu, učenjeći, osim toga što je slab. Nije mu značenje učite mrtvim, nego on ima na samrtvi. Ja. To mu je značenje tekstu, ali tako. Ja. Znači, hadis uopšte ne glasi učite mrtvima jasi. Nego hadis znači učite samrtnicima jasi. A kako ide pravno hadis tekst? A to je pravno. Ali u tekst, recimo, kaže i kao u arama, u takom jasi. Meuta. Znači Šta znači meuta? Meuta znači može značiti umrli mrtvi. A može značiti samrtni. Uh -huh. Kažu ulema značenje uopšte Adisa nije uopšte mrtvi koji su umrli. Neću ga nimaću. Neću ga. Nego radi se da samrtnik u ovde o, o značenju teksta. Ali pored toga, pored te rasprave o značenju teksta. Nema nikakav duma. Ne ima mišlja inače nije onda nije poruče, to nije Ali recimo ako bi neko uzeo, šta ja znam, da uči na samostiku, topi, bi manji slučaj nego da uči umrlo. Ma. Ali, ali znači, znači, znači, to znači, tu drugu da ima uslov da ispuni da da da. Mi ni uopšte da ukaza tebe. Pače ne, znači, ne govori ono o tome kako se uči kurva mrtva na živu. Ajed govori da je Kur'an objavljen za življen, to jest, kažemo fršili, oni za oni koji su živi iz srsta. Čije je srsta nisu mrtva. Znači, na srce se tu odnosi tako. Taj življen. Znači, ajed uopšte radite imen, ima neđin za tome da se uči živlom, umrlom i slučka. Imaš stavatni šeharite na stanosti? Znači, samo ono treba da govoriš? Samo šeharite. O sam što nam kažem, Lepkinom je otakom, opetno otakom gleda ma završio umrlo terpimo govorio da uopće i to Lana Helena jeli ste da ga ne trebaš ti vez vez vez nego da ti kad je pored njega e što ne, to ne, kažu ne, kažu on, da uči. to završio od, od umrlog aha kaže ako kao dobro ostavci da li gotove ako je do do drugih mana ja ti šest a možemo to reći reći Ako neko slabije ovako nešto šaput će daje šaputa kome ne znači, se zavisio od sebe. Zavisio od sebe i ona zela šaputa kome ne daje... Pa biljerovom je mama priča kada mi je uvijed uvijed u moj pradjeta nr. 60 i na palicu. On je bio čovjek lako česti, tim odde večera odgoju, sve su morali na kvarni to uvijed. Znači, mi je iskušao tim ženske. I onda kvarnio je uvijek u bilom žani. Njegovnoz došlo od secciji, pakljestio se i upakljeno svoj tako. Sve ne govorio sve. Znao, kaže, ja sas mi daži umrla noge. I ide prema gore. A bilo mu ono to jedan čijeka koja mi ovako u nas upravljena se saputila se. I onda onda kada je došlo upasa, pošlo hrotak se, počeo se učiti da lanci čate. U tom vrijeme. I onda ta jedna čena stvajala, opšta plus prisvojavanja. A koja je procena? A kada sam ja, a ne, ne znam točno. Znači sedam. to je malo, to nema umbula kan zato što ostaje mnogo kari muškarca. Ali imao dublumbera, govorili da će raditi. Upsa, ko ćemo se sadimo kasno igorani. Mm -hmm. dobro vidim